בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. אללה אמרתה לי טוויל, עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו, אני שובר לו את החכה. בחיים הכל עובר, יימח שמו. השנים חולפות מהר. אתה מאמין? אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, וואלה, כזה גודל. אתה מאמין? מי? טוויל. טוויל. מאמין? In the lives of all, it works The years... I'm going to write one of the locals and two of them. I had to go to the house of the house. The years of all, it works In the lives of all, it works The years of all, it works לילי לילי לילי לילי לילה בחיים הכל עובר עובר עובר אבל תעביר מהר יאללה השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר תשאל אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות, לכי הביתה. וואלך זה הבית שלה. מה פתאום, הבית שלה זה בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג, אוהב דגים? מה אוהב? דגים. דייג. אוהב? דגי. דייג. אוהב? בטח אוהב. אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום? נחנקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הוא אותם? זה יח הזה? בחיים הכל עובר. חכם בלילה הזה. תגיד, השנים חולפו... נגר, נגר, נגר. אוהב עצים? בחיים הכל עובר. מה אוהב? עצים. נגע? אוהב? עצים? נגע. אוהב? בטח אוהב. אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר. תגיד. סבח אלחיר, חיוני, מה העניינים? שוטר אוהב את האזרח. בחיים הכל אוהב או לא אוהב? בטח אוהב. זה מתפקידו לאהוב את האזרח. ואהבת לאזרחך כמוך. אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול? אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליך לאזרח. תשאל, תשאל, זרזח. מה קרה? תן לי, תן לי. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך. באמת הם ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני. ועוד כל השמן קרה על הארץ. ועוד שמן דגים. תזרוק לים.